Surah Az-Zukhruf Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Hamim Hamim Walkitabil Mubin Demi kitab Al-Quran yang jelas, Innajalnahu ja Quran Arabiyalagal Kum Taqlu. Sungguh, kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Wa Innu Fi Ummul Kitab Ladinal Aliun Hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepadamu sebagai peringatan karena kamu kaum yang melampaui batas? Dan betapa banyak nabi-nabi yang kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Wama yatihi min nabiin illa kanubiya stehziun. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Faahlekna ashad minhum batushaum wa mazamathalul awaliin. Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Walain sa'altahum man Dan jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi pastilah mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa Maha Mengetahui الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون. Yaitu Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk. والذينزل من السماء بقدر فأشرنا به بلدة ميتة كذالك تخرج dan dialah yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan kemudian dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan dialah yang menciptakan semua berpasang-pasangan. Dan dia menjadikan kapal untukmu. Dan dia menjadikan hewan ternak yang kamu tunggangi. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّذِي سَخْخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Wa inna ila Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Waja'alulahu min ibadihi juz'a dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba Allah sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar yang nyata atas nikmat Tuhannya. Amittakadha mimma yakhluku banatin wa asfakum bilbanin. Pantaskah Allah mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan kepadamu anak laki-laki? Wa ida mushirahadhum bima darabilillahman mithalu zallajuhumuswadu wahwa kauim. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan, yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih. Jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Dan apakah patut menjadi anak Allah? Orang yang dibesarkan sebagai perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَالُونَ. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa kalulah usha ar-rahmanu ma'abdnahum, ma'lahum bizarik min ilmin inhum illa yhusoon. Dan mereka berkata: Sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka para malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikitpun tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah menduga-duga belaka. Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya? Lalu mereka berpegang pada kitab itu. بل قالوا اننا وجدنا ابانا على امه واننا على اثارهم مهتدون bahkan mereka berkata sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka Wakzalik, Maa arsal Maa min Qablik, Fi Qariyat min Nizhir, Illa Qal Mutrffuha, Inna Wajdna Aabaa Ana, Ala Ummat, Wa Inna Dan demikian juga. Kami telah mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka. Qala aw law ji'tukum bi ahdamin ma wajadtum 'alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bi Rasul itu berkata Apakah kamu akan mengikutinya sekalipun aku membawa suatu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu mereka menjawab, Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Lalu kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang menustahkan kebenaran. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku. karena sungguh, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat Tauhid itu. Kalimat yang kekal pada keturunannya. Agar mereka kembali kepada kalimat Tauhid itu. Balmat ta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haqqu wa rasulun mubin bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek-nenek moyang mereka sampai kebenaran datang kepada mereka bersama seorang rasul yang memberi petunjuk walamma ja'ahum al Ukaulu halasihur, wainnabhi kafirun. Tetapi ketika kebenaran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sungguh kami mengingkarinya. Uqaulu laulanuzilahalQuranu alarajulimin alqariyataini'adzim dan mereka juga berkata Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu di antara dua negeri Ahum yaqsimuna rahmat rabbik Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dindarajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyya wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Walau la ay nas ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfur bir-rahman libuyutihim suqafam min fiddah wa ma'arij Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran Pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih. Loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula dengan tangga yang mereka naiki. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas Dan semuanya itu tidak lain Hanyalah kesenangan kehidupan dunia Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Womayyashuazikirrahmanulqayyiz, lehushaytanan, fahuwalehukarin. Dan barangsiapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan seta menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Wainnahu mla yasuddunhum an sabil, waihpsawun anhum muthadun. Dan sungguh, setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Hat fa idza ja'ana ya lait bayni wa baynaka al mashriqayn fa al qarin sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat dia berkata duhai kiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat memang Setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu. Karena kamu telah memzolimi dirimu sendiri. Sesungguhnya, kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Afaka anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa man kana fi dalalin mubin Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli itu bisa mendengar atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata wa imma nadhhaban bikafa inna minhum muntaqimun maka sungguh sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan maka sungguh kami akan tetap memberi azab kepada mereka di akhirat atau kami perlihatkan kepadamu azab yang kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh kami berkuasa atas mereka. Fas tam sik bil la zi u hiyya ilayka innaka Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di atas jalan yang lurus. Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Dan tanyakanlah Muhammad kepada Rasul-Rasul kami, yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Walquadarussalna Musa baayatina ila Fir'aun wamalaikhi. Fakalinni rasul Rabbilalamin. Densusgo, kami telah mengutus Musa dengan membawa mujizat-mujizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan seluruh alam. Tetapi lama-lama mereka mengatakan, "Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mujizat-mujizat kami, seketika itu mereka menertawakannya." وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَقْضَنَا بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْدِعُونَ Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mujizat kepada mereka, kecuali mujizat itu lebih besar dari mujizat-mujizat yang sebelumnya, dan kami timpahkan kepada mereka azab agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. ya ayyuha as-sahiru du' lana rabbaka bimaa la muhtadun. Dan mereka berkata, wahai penyihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. Dan berseru Firaun kepada kaumnya seraya berkata wahai kaumku bukankah kerajaan Mesir ini milikku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik daripada Musa yang hina ini? Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Maka mengapa Musa tidak dipakaikan gelang emas atau malaikat datang bersamanya sebagai pengiringnya? Maka mengapa Musa innahum kanu qauman fasiqin maka fir'aun dengan perkataannya itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya sungguh mereka adalah kaum yang fasik balamma asafuna taqamna minhum fa'agraqnahum ajma'in Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, dan kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Dan kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Walaam ma'zur bannu Maryam mithalan, iذا قومك منه يصدون. Dan ketika Isa putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Mushkukurais bersorak kerana. وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ dan mereka berkata, Manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa Putra Maryam? Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu, Melainkan dengan maksud untuk membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Inhuwa illa abdun anamna alaihi wajalnaahu masyalalibani Israel Isa putra Maryam tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi bani Israel. Walau nasha'u la ja'alna minkum malaa'ikatan fil ardi yakhlifun dan sekiranya kami menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Dan aku bersaksi bahwa aku tidak berdusta. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Allah tidak memiliki sesama sesama. Dan sesungguhnya aku bersaksi itu Allah tidak memiliki sesama sesama. Dan sesungguhnya aku Dan sesungguhnya aku Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Walaupun, maka jangan Isa bil Binaat, kata, "Kau jatuhkan dengan kebijaksanaan dan berbina untuk beberapa orang yang berbeza pendapat di dalamnya, Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh." Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim Isa berkata Sesungguhnya Allah dia tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih. Hal yang mahu, tidak ada yang tahu. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat, yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadari? Al-Akhlaq Yaum Aidin Baggohum Lbaggohin Gaduhin Illa Al-Muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Aduhul Jannah antum, wa azwajum tuspahun. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diinginkan oleh hati. Dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekali dalamnya. Watiil jannahul lati auristumuha bima kuntum ta'amlun. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu, karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Lakum fiha faakihatun katsiiratun minha taakulun Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan Innal mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal dalam azab neraka jahannam tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan penghuni neraka berseru, Wahai Malaikat Malik, Diarlah Tuhan mematikan kami saja. Malaikat Malik menjawab, Sungguh, kamu akan tetap tinggal dalam neraka ini. Lekad jinnakum bilhak, wala kina aksarakum karihun. Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Am fa inna Ataukah mereka telah merencanakan tipu daya yang jahat? Maka sungguh, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahawa kami tidak akan mendengarkan rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan para malaikat utusan-utusan kami Selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakannya. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun Mahasuci Allah Tuhan langit dan bumi Tuhan pemilik arasy dari apa yang mereka sifatkan itu Fadarhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Wahhuwallazi fis-samai ilaahu wa fil-ardi ilaahu wa huwal hakimul alim. Dan Allah, dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi dan dialah yang maha bijaksana. Maha mengetahui. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Tidak akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Kecuali orang yang mengakui yang hak. Dan mereka meyakini. Walainsaeltum manhalaqhum laiyakulullahu faanaayufakun Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Wakililah Rabb, innaa ulai kaum la yaminun. Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak beriman. Fasfah anhum wa kul salam, Maka berpalinglah dari mereka. Dan katakanlah selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.